A'udhu billahi min ashshaytan rajim bismillah arrahman arrahim in alhamda lillahi nehmadu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shuduri anfusina wa min sayi'ati a'malina ma yahdihi allahu fela muzilla lahu wa man yudlilhu fela hadiya lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lahu وَشَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثم اما بعد يجيد فالاندrimi absolut i takon vetem Allahut Jellal Jalalu Zotit të botërave krijuesi të gjithësisë përshëndetje të mshirës dhe bekimit të Zotit qofshin mbi më të mirën dhe Zotrin e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me shoktë tij, besnikë me familjen e tij të, ti të, të ndershme, me bashkëshortet e tij të, të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanët që të, të ndjekin rrugën e tij të, të, të mirë deri në ditën e gjikimit. Vajzdojmë e lejën Allahu Gjellë Gjellëlu në këtë dit të bëkuar të gjumas që të lezojmë ditë qka nga fjalët e pengamberit sallallahu aleyhu sallem dhe të më ndohem i të nëzirrim nga uvzimët dhe drita e cila është vendosë në fjalët e ti aleyhi salatu vësallam. Parasën e vazhduhet temën të cilën e kemi hapë në një gjeratën dhe në javën e kaluar e cilat tem ka të boj me një jetin dhe qëllimi dhe synimin e besimtarit. Filim ishë në parajirë dhe të përmendim një adid nga pingamberi sallallahu alaihi sallem të cime ka transmitua një shok i ti alaihi radhiallahu an Muawje i bën ebi Sufjan radhiallahu anhuma dhe ardahuma ku ka thonë se ku mdëgju pingamberi sallallahu alaihi sallem duke thonë Men juridillahu bihi khajran ju faqqihuhu fiddini Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam në një fjalë për e fjalëve të ti Të se me kanë zerim anë Bukhariju Ka thonë aleyhi salatu vë selam Kujtë allahu ja dëshiran të miren Ja banë dhe ja mundëson me mësu fenë e ti Djetarët në komente në këti adithit në sësharimin dhe shpjegimin e këti adithit, kanë thanë, i gjithë kajri, e gjithë emira, dhe e gjithë begatia e Zotit Gjellegjelluhu në këtë botë, është që Allah me të tregu rrugën e vërtetë, që Allah me të mundësue fejën e vërtetë, që Allah u Gjellegjelluhu me të dhzu në dritën e ti dhe bedë nxirë në monirë dhe sistemi në çka ai është i knajtur me ta. Ai është feja Allahu xhël xelaliu feja Islame. Në kët hadith, pejgamberi sallallahu alaihi وسلم ka tregue për një simbol, për një shenjë, për një simbol i cili argumenton se njeriu të Allahu xhël xelaliu ja ka dashur mërirë. E ajo është se nëse ai orrvat të dhe mundohët dhe përpichët që të mësoj e fejën e Zotit Gjellë Gjellë Luhu. Pra, vetë përpjekja, vetë dëshira, vetë mundimi dhe rukëtimi për të mësu fejën e Zotit Gjellë Gjellë Luhu, Allahu e donë në vetë vetën e vetë. Pra, Allahu e donë kur besimtari mundohët me mësu fejën e Zotit Gjellë Gjellë Luhu. Allahu e donë që besimtari të lodhët, të djersitët, të rraskapitët në mosimin e fejes së Zotit xhelle, xhelle jlalalu. Madje në hadith ia tjer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e ka tregue për ata i cili mundohet apo merr rrugë për të mësuar fen e Zotit xhelle jlalalu, ka thënë ai i cili yeltamisu tariqan ila alimi, ai cili e zxedh një rrug, e mërë një rrug, për të mësue dhije në Zotit Gjellewala, dhije në Pingamerit sën Allahu Aleyhu Sallem, ka thanë Allahu Gjellewala e ka zxedh në rrugët e gjennetit. Pra, shpesh her, disave prime janë në sfite besimtarë dhe të vogla, nuk shifën me atë, pa po mjenë tjetër të cilën e shikonë në Zotit Gjellewala. Andaj për nga mele, ale i salatu e selam, vjenë dhe na i hekë përdën prej shikimit të khiretit. Prej shikimit të khiretit. Pro, shpesh herë neve i shikojmë se ndën nga kjo botë. Dhe nuk shofëmi që ka ka pas. Nuk edhim që ka ka pas. Na edhe kufomen kër e shikojmë, edhe njerijun që ka ndru jetë kër e shikojmë, e shikojmë prej asaj që ka neve në ka përfundu në durët e Po, jonga anë tjetër, nga ana e ahiretit, nga ana Allahu xhallawala, është proces tjetër, është shikim tjetër. Diçka tjetër ndodh me ta andaj, diçka tjetër ndodh me ne, me neve këndej. Neve na mbet me la dhe me varros, por atje mbet diçka tjetër, me të njëjtin njeri, nga se shikimet janë të ndryshme dhe proceset janë të ndryshme. Andaj, pejgamberi alayhi salatu vesselam, nuk ka hadith Në ka të regu se neve shpesh herë, disa sendin nga kjo bot i shikojmë ndryshe, ato nga tjetra janë ndryshe. Prej tyre është se shikimi e ati cili mundohet me mësu fejnë e Zotit, mundohet me mësu e dijën të se në ka zbritë Allahu gjellë vëala, mundohet dhe raskapitët dhe gjersitët që të mësoj e fjalën e Zotit, kur aninë Allahu sonë e tëna pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mendohet mësuo me halalën dhe haramin mendohet mësuo me çka i lejohet dhe çka si ndalohet kjo është feja e Zotit rumbullaksimi i fesë Zotit është se çka lejon Allahu dhe çka ndalon prosahabet kanë qenë të zgjedhshëm dhe kanë mësuar për pikëmorit të lart çka është halal dhe çka është haram çka është halal dhe çka është haram andaj këtë kimsim Për nga meri a lehi salatu e selam Në dy adithe e ka qujtë Më dy terme E para bihi Allahu jadon kajrin Allahu jadon kajrin Kujna ati cili ka mor rrug Më më mësu fejnë e Zotit Gjelle Dhe ditën E ka qujtë se rruga e gjenetit është kër rrug Rruga e gjenetit është marja e rrugës Për të mësu fejnë e Zotit Gjelle Gjelle Gjelle Këtu i hinë gjdo loj për pjekje për të mësu fejnë e Zotë i Gjellë Gjellë qofta jo e ledzuar qofta jo e shkruar qofta jo me laps apo me dëgjume qofta jo ligjerat tribune kështu me rad gjdo sende cila dëgjohet apo ledzohet apo shkruar apo mundohet me vërtetu dikush diqka sikur që i vërtetojnë hadithët e pengamerit ale i salatu e salam. Zdëlloj për pjekje, pengamerit ale i salatu e salam e ka qujtë këta e dëmë. Dhe ja ka dështë mirën ati cili e ka vendosë në këtë punë. Cila është ajo me dëvendosë Allah në një pozit ku je duke e kërku e dëshiren e ti. Pra, njeri ju kure mësën fene Zotit Gjellë Vahala nëse ndalët dikushe dhe e pyt qka jetu bo, qka jetu kërku i thotë jam të msu fejnë e Zotit Gjellewala me fjal të tjera i thot jam të msue ata qka e don Allahu dhe ata qka nuk e don që ta mar rrugën e asaj qka e don dhe ti shmongëm asaj qka aj nuk e don andaj besimtari kur ndëgjon diqka për fejnë e Zotit Gjellewala duhet me ditë se kjo është prejvlerave dhe begative dhe një metëve të mdoja të Allahu të bareke u e të ala ma dje Kur'ani Zotit Fjale Allahu Tevare Kevotala është të kësaj natyre Sepse në Kur'an Shumë ajete për sëritën Shumë ajete për sëritën Pra Kur'ani Allahu Gjellu ala Hafizat e ndryshëm o gjallarë dhe djetartë Dhe se të kanë studiu Kur'anin E din këtë mesele Se në Kur'an për sëritën shumë ajete Na i kimi speku dikun Afër të resure në, këto, në këtë mimber Dhe kimi pasë shumë ajete për sëritën po përse vali ka përsërit zotë i gjellëllu -Gjellë përse i ka sirë për sdyte dhe për sreti ndës të ndënjëherë dhe dëtën hervjen i njëti ajet me njëtën shpreje me të njëtën fjali djetarët kanë thanë për një argument dhe për një send për të jambush për të jambush zemëron dhe për ta ujit mir ata i cilë është ul me mësu fene zotë i gjellëlluara ja përsërit me selën një ja përsërit meselën. Pra, a i cilë është ndaj, me mësu fejna Allah u gjenë lëwala, disa meselë i përsëritën, ose për nga rëndësia, ose për të mbajt men ma mirë, ose për të ndërtu e mirë, besimi dhe bingë në zemrën e besimtarit. Andaj! Msimi fej Allahu jallahu alaa, do jimi fej dhe çako dojmë me feën është dëshira e Zotit, është kënaçja e Zotit jallahu alaa, është rıza e Allahut te bareke وتعالى dhe është rruga të cilën e ka zgjedhë dhe ka selektuar Allahu te bareke وتعالى për të qenë drejt xhennetit Allahut te bareke وتعالى. Atëh besimtari duhet, me këtë njët, duhet me të mbjellë këtë në jetë, duhet të pasto pranëshëm këtë në jetë kur dëgon feën dhe diçka nga feja Allahut te bareke وتعالى. Në ligëratën e kaluar, cekëm diçkan nga qështja e njetit. Qështja e njetit. Neve, prej begatisë e Zotit Gjelluara, e cila nëmrod begati dhe nimet i Zotit e bare kjovët e ara, është se dhe popullin ton disa prejshprejeve fetare, disa prejshprejeve, dhe cilat i ka shqel, shpalja i ka shqel, Kur'an i ka shqel, sunetit për nga meri tale i salatu vë selam, ato e ndë e qarkullojnë me të njetën me të njëta shkronja me të njëta shkronja dhe me të njëtin kuptim shumë brej shprejeve qarkullojnë me të njëta shkronja dhe të njëtin kuptim prej tëra është kjo shpreje është kjo fjala një jet andaj nuk ka shumë nevoj mu zhjeru e në aspektin zgjuhësor se qka do me thanë fjala një jet sepse shumica dërmuse e muslimaneve e dinë se qka do me thanë fjala një jet edhe ajo është vendosja e prerë, vendosja e prerë në zemër për të vepru një veprim të caktum, dalon për tjetërit, dalon për tjetërit. Pra njëri ju e vendos një jetin e ti, e ban një jetin e ti, për të vepru një vepr, e cila është për allohën të barë e barën kjovët e ara, dalon për një vepr e së tjetër. Sigur për shembul njëri ju e ban një jet me falë Sabahun, dhe e ban një jet me falë Akshamin. E banë njetë me falë i qindinë, e banë njetë me falë drejkën. Në fotografi qindinja me drejkën janë të njetëa. Janë 4 me 4. Të njetët sejnë dhe lezohën aty të njetët sejnë dhe lezohën këtu. Ajo që ka e dalën drejkën me i qindinë është vetëm njetëi. As në ezan nuk dalot, as në ikamet nuk dalot, as në tekbire nuk dalot. Ajo që ka e dalën është njetëi. Pra një jeti e banë besimtarën me dalu Se e ka falë drejkën dhe i qindim Kjo është një jeti Dhe kjo ka një pozit të madhe në fe Një jeti ka një pozit të madhe në fe Dhe e li sa imam shafi i ju Ka thonë Allah e më shiroft Kjo një jet Na besimtarët Njërzit Jemi ngarku Në skaj në fundit me një jeti Pra kjo namaz Kjo gjuma A gjërimi si dhe dvene, Allah u në mundsof me prit muaj në Ramazanit, pasi që jemi në muaj të mdhej. Ketë këto veprimtari, neve jemi të ngarku me njetë. Me njetë. Allah u dënë me në i shiku njetët. Qfar njetët e kemi? Qfar synime kemi? Qfar dëshira kemi? A ne ka thani mam shafi iju, ki djetari madhi muslimanve, ka thani njeti hinë në gjdo kaptin të ibadeteve. Por scoja edhe çka e bën besimtari, vetëm se nijeti hi ati. E ka pas për qëllim hi ati do ka të mësua ata. Do mësuni el se nijeti mësohet, nënën softan, ndaj ka kaptinë tek diretarët, nijeti, kaptina nijetit dhe diretarët e mdhej të hadithit. Ata sa të kanë ruajtur fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata kur e salam, kanë regjistruar hadithin, fjalën e pejgamberit alaihi salatu wassalam, kanë filluar nga nijeti. Kanë fillon nga këj hadithi i njetit. Pse valë, kanë bo me i sharet shumë gjona. E para, kërejt hadithet që ka vinë pas, duhet më janisë me njetë të mirë. E dyta, kërejt pun që kërkohënë për hadithet jera, duhet më janisë me njetë. Dhe kërejt dhe primtaria e besimtarit, duhet më janisë me njetë dhe me përfundu me njetë. Që do më njetë? me për, me fillu qëllimi i mirë dhe gjatë rrugës me çeni vazhdimë këni jetë mos më tu prish rrugës mos më dal dikush me pas sinim dikon tjetër dhe në fund ku të mrrish mos më çeni sinimi përveç se Allahu xhallahu ala. Pra fillon për Allahun, rrugton për Allahun dhe përfundon vepra për Allahun te bareke u taala. Andaj çështja e niyetit është çështje e madhe dhe çështje e cila besimtarët në të kaluarën i kanë dronë rëndësi shumë. Kanë djerë imam Bukhariju dhe imam Muslimi hadithin e parë në bëj njetin, i cilë është bazamenti i haditheve në bëj qështjen e njetit. Nga Omer ibn Khattab, radhi Allahu alë. Këtë hadith e transmiton dhe e shënon imam Bukhariju dhe imam Muslimi dhe shumë djetartë të tjerë të mdhej, Mirë po të gjithë e transmitojnë nga një sahave Të gjithë e transmitojnë nga një njeri, nga një burë Aja është Omeri, radhiallahu anë Dhe sifat i Omerit dhe sifat cilësi karakteristik e Omerit Dhe i khalifeve të tjerë Si që është Ebu Bekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliu Këta nuk dalohen me hadithe Këta nuk dalohen me hadithe Pra Ebu Bekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliju këta nuk transmitojnë shumë hadithet nuk jatë atët se ne i kanë transmitu hadithet ne i kanë transmitu diku shqeter ne i kanë transmitu djemë të të tëre familjarë të, të tëre, ata të rritë që kanë qenë që ka qenë Ebu Urera ka qenë Abdullajbë një Omeri ka qenë Abdullajbë një Abbas djemë të rritët se të kanë pranu Islamin dhe kanë pasë memore dhe hipz të madhë i kanë transmitu hadithet nërsa një prej argumentimeve se këtë hadith e ka rujtë Omeri djetarët kanë thanë kjo argumenton për një mesele se këtë hadith kër e ka dëgju Omeri radhi Allahu anë edhe pse nuk e ka pas këtë fushaj a ishtë mirë me qështjen e rujtës hadithit a ishtë mirë me qështjen e administrimit të qështjeve të muslimanve nga se ka qenë priës para se me qenë priës ka qenë pjes e kshilët të muslimanve nuk është mirë shumë me këto mesele këtë hadith e transmiton i vetëmi Për të argumentu një sen, kanë thonë djetartë, se këtë hadith e ka qëmu shumë. Këtë hadith e ka vlerësu shumë. Këtë hadith e ka pa bazamen të fezë, andaj e ka rujtë. Hadithin e omerit, andaj i ka metë hadithi omerit. Pse se e ka transmitu shumë. Kjo është sikur me e mbajtë men, kryetari i muslimanve, ka qenë kryetartë, dërsa kryetartë nuk mirën me këtë meselë. Dhe të kaluaran, u dhecit e muslimane nuk janë morë me këtë mesele. Mirë po, ruajtja Omeri të këtë hadithit argumenton se e ka shiku dhe ka përsërit qëpash këtë hadith. Dhe një, Omeri dalohet për nga njeti. Omeri dalohet për nga njeti. Këtë hadith e transmiton Omer i bëll khattab, ralli Allahu anhu e ardahu, nga për nga Omeri sallallahu aleyhu sallem, dhe thotë se mihtu e kam dëgju, Direkt për nga merin sallallahu aleyhi sallam, duke thonë, innë me l'a'malu bin një jetë, o innë me li kulli mriin mëneva. Kjo adithë është i gjadu të cekim, fillimi adithit është bazamenti adithit. Tjetra vjen së qarim. Ka thonë për nga meri aleyhi sallatu vësallam, me dëvërtet, vejprat janë si pas një jetëve. Me dëvërtet, vejprat janë si pas një jetëve çka si po, do të thonë veprat janë sipas niyeteve. Çdo njerëj ka një jetë. Me të vërtetë, veprat kanë një jetë. Çdo njerëj ka një jetë. Mirpo, kuptimi i hadithit është çdo njerëj do të llogaritet, do të midhet në llogari, do ta morësh përbllimin në bazë të niyetit të tij. Do kjo argumenton se çllimet e detyrave, çllimet e farzave, çllimet e kërd veprimtarive tona, ato që janë, është niyetit me me qënd në jetë, me kristalizuar në jetë, me skalit në jetë. Si si o ande ka thënë Ali sallallahu alaihi wasallam, inna al a'mal bil niyat, veprat këto veprat, këtoj veprat, çka i bën ti janë sipas niyetit, janë sipas niyetit. O inna likulli mri'in ma naw. Dhe do ta morë çdo kush ata çka ka pas niyet. Do ta morë çdo kush ata çka ka pas njëtë. Nga këjë hadith, djetarët në shpegimin e ti në orëvatjen për ta zëbërthi hadithin, në fjanë për fjale, kanë thënë kështu. Për nga meri aleji salatu e senam, logarinë të zoti e ka, e ka lidh me, me njëtë, jo me vepra. Edhepse veprat janë fryt i njëtët. Veprat janë fryt i njëtët. Pra, njëtëj është fara dhe vepra është lulia dhe bimë madhe ajo e cila ka nxjerrr prej frytave të ndryshëm. Mirpo, në llogari, në marrë të llogaris, në marrë të shpërblimit, në ngritjen e pozitave të Zotit apo zbritjen e tyre vlen në jetë. Vlen në jetë. Dhe për shpjegime më të duhura, për shpjegime më të kapshme, për shpjegime të cilat janë përshtatshme me arsirën e njeriu të shpjegimit disa dietarëve të cilat kanë thën çëshe ka galith pejgamberi alai salatu wa salam shpërblimin e njeriu llogarinë e njeriu marrjen e xhennetit apo marrjen e xhenemit menjëhet menjëhet dhe të tjerë kanë thën sepse ajo e cila vjen në të ardhmen bota e përtejme bota e ahiretit bota çetat që do të syna ka caktuar allahute baraka hu teala me drejtësinë dhe rahmetin e tij kanë thën ajo botë smërfund Ajo bot nuk mërë fund, është e pafunqme Andaj Allah u gjelluane kër e ka cilësue këtë bot Atë bot në, kur anka thanë Khali di në fiha, ebede Ate janë përgjithmon pambarim Janë përgjithmon pambarim Ajo bot është e pambarim Ajo bot nuk mërë fund, është e pafdekshme Nërsa ne dhe jemi premtu në këtë bot për me fitu tjetrën Nërsa kjo së mjaftonë me bërë logari tjetërën. Nuk është kompenzim për tjetërën. Nuk është tatim i barabartë. Me bagujt me këta, me fitu tjetërën. Qofte dhe nëse adhërën Allah me cindra vite, me mija vite, me miliona vite, nëse adhërën njeri u Allah në këtë botë, nuk e fiton tjetërën dhe nuk është e barabartë. Andoj djetë arga nëmë, pre këti vështrimi, pre këti kondi, e kuptojnë ase, akireti fitohet me, me n Akireti fitohet me një jetë, në gjennet nuk ka fundë. Po qysh me hi me një vend dhe me qkap me pagujt ata ku s'ka fundë, kanë thonë, nuk ka tjetër mundësi, nuk ka tjetër logari, nuk ka tjetër praktik, përvecëme me, me një jetë. Pse valë? Sepse nëse e bim në bilancë, këta e merë për këtë vepër, këtë për këtë vepër. Nëse i shoshit në krejtë veprat dhe i nëgjejrë me në logari, Harxojn veprat dhe duhet më të caktuajsh për blimin në vite. Nëse ta nisë qoftë Allahu xhëlallahu ala ujell në vana shpër blimin në 60 vjet, në 100 vjet, harxohon vitet dhe harxhohet jeta. Nëse dikush ka jetuar 100 vjet e marr shpëblimin në 100 vjet vetë, harxhohet jeta. Mir, po Allahu xhëlallahu ala e ka caktuar ndryshe. E ka caktuar te mos me vdek. E ku është sekreti i kësaj kanë ton te zemra dhe te niyetit. Pra besimtari e ban një jetë me adhuru Allahun të e bare kjo dhe të ala mi ju bindë Allahun gjelluara deri deri pa fund, deri pa fund. neve thëna deri në fund jetës mirë po, sikur Allahut në jep të jetë sikur Allahut në e zjatë të jetën sikur Allahut në jep të, të jetë pa fund në këtë botë neve do t'ishmi besimtar dhe Allahut do t'i besonim atina dhe do t'i bindemi atina dhe do t'i banim sejtë dhe atina pro e kemi ban një jetë me adhuru Allahun Sa ti je më i gjallë, ande Allahu mëpërmet këtë niyet i i jap çës problem. E njëjta vlen me mosbesimtarin, e njëjta vlen me ata i cili nuk e ka adhuruar Allahu xhallahu ala, ai e merr problemin në bazë të niyetit të ti. Andaj niyetit të ti i prisht e ka futë në zjarr. Ditën, dhe kjo është për argumenteve shtesë. Kjo është për argumenteve shtesë të këtyra diyetareve, kanë thënë se ata të cilët dëshirojnë me dal prej zjarrit, çka i thot Allahu xhallahu ala Banorë të zjarët, mëzbesim tartë, kërkojnë nga zotit të tëre, nga zotit jonë të barët e vëtara, me nëzirë për aty. Thënë, o zotë, në nëzirë edhe njëherë. Qaj u thëtë Allahu gjellu ala? O wa in rrdu, le adu, li manu huan. Në edhe nëse i kthejmë ata, ha? Në edhe nëse i kthejmë ata në këtë botë, ata do të të kthejmë të njitave vepra të cilat i kanë bo, kur kanë qenë të ndaluar për tëre ronës pra e banorin e zjarrit. Allahu e kthen në dunjë dhe i thot prap, adhuro mua, ndal u haramit dhe krye urdhrin. Allahu xallahu wa rasulun al-an'am, ka thon dhe po ti kthejm prap, prap do ti ktheheshin veprave të njëjta, në sharrim ka ardh, sepse ata e kanë bën jetë me çën të till. Ata e kanë vendos me çën të till. Ata e kanë bën në brincën e zemrave të tyre që janë të till dhe nuk ndryshojnë. Andetha për nga meri sallallahu aleyhu sallam, me dy fjali të shkurta, innem el a'malu bin nijet, o innem alikullim rinim manewa. Vepra të blersohon si pas nijeteve, dhe gjdo njeri e merë ata që ka pas për shpërblim, për nijet, shpërblimi ven si pas nijetit. Prej dobive të këti adhithit, ka dhëndi e tartë, se neve nuk guzojmë dhe nuk e kemi atë mundësi dhe kompetencë madje nuk është e arsyeshme dhe as logjike, çat vlerësojmë se kush ka më i në zjarr dhe kush ka më i në xhennet. Për shkak të pamundësis ton për t'i hije dhe për t'i shikuar në jetë. Pra, për shkak se skemi mundësi mi pa në jetët. Për shkak se skemi mundësi qiell zemrat. Ne nuk kemi mundësi të pa ata i cili ka më i në zjarr dhe ata i cili ka më i në xhennet. Por vetë magjiku për parjasht neve ne gjikojmë prej përjasht se filani është i mirë dhe filani është i keqë filani është musliman dhe filani nuk është musliman prej asoj që ka e shfaq prej përjasht nësa ata që e ka në brendin e tina neve ne nuk kemi mekanizëm për ta vërtetua ta madjas nuk kemi të ngërkuar ma ta nuk kemi të ngërkuar disa vrejt djetare kanë thanë madje edhe sikur ta shifnim nuk do të kishim mundësi me gjiku pra edhe sikur të epte mundësia ta shikojmë pak njetin e dikuit, të mërëndshmën e dikuit, ne e praks do të kishme mundësi të, të vimë në konkludim dhe në përfundim për përfundimin në njeriut. Me argumentin, me argumentin tjetër të pengamerit Alehi Salatu Veselam, ku ka thënë Alehi Salatu Veselam, innë me l'a'malu bil khauatim, dhe pratë shpërblehën si pas përfundimit. Pra këtu e ka lidhë pengamerit Alehi Salatu Veselam, një proces të sikletë që më të cilën e ka në dorëve të mëzoti Gjellewala edhe ajo është se veprat logaritën si pas njetit ky njetë shpesh herë rëtudon ndryshon brenda ditës ndryshon adhe ka dhënë Sufjane Theuri njani prej imamave të muslimanve të mdhej ka dhënë nuk kumpa o diqka e cila në është bo farz në është bo farz me ndreq në është bo farz me regullu e e ajo vështë dimisht e ndryshon gjend Sikur njeti Pra, këj i mam i madh Këj i mam i kolos i dijes Ka thonë kështu Neve në është bo farz namazin Në është bo farz zeqatin Në është bo farz agjerimin Dhe atë fëderafin e jashme në e silmë E bim ata, e, e bojmë ata Dhe me ndojmë se s'ka ndryshua jo Mirë po njeti ka ndryshu Njeti ndryshon Andaj Sufjanë e Thori thot S'ku mpa diqka Më të raon Se sa një farz Shka e kena na ai në stop sërim e një gjendje, ta më me regullon, vjenë prishët, ta më me regullon, vjenë prishët. Kërë e kanë shpegu djetarë, fjatin e këti imami, ka thonë kështu, sepse njeti është me punu për Allah unë gjellë lëwala, ndërsa njeriut ishfaqën përrej njeteve të ndryshme gjdo ditë, është fama e ti, është autoriteti i ti, është prestigi i ti, është dëgjyshëmëria e ti, është në djenja e krenarisë, është në djenja e lartësisë, është në djenja e madhërisë, shumë e shumë të cilat në dalin kërëshi dhe në e prishin njetin. Në e prishin njetin. A daj Sufjanë e Thori, ka dhe nuk këmpa diçka mandrishuse. Dhe i lisa, Allahu Tebareke Vëtala, në qështjen e njetit, në Kur'an, e ka përmend edhe lëvizjen e syri. Ka dhe Allahu Tebareke Vëtala, Ja'lemu kha'inatel a'juni wa matu khfissudurë. Ka thënë Allahu të barë e këvotara Allahu e din Shikimin traftar Shikon e, ka, shiku, e ka quit Shikim traftar Dhe atatë qka bartin zemrat Shikimin traftar E ka lidh me bartjen Atatë qka e ka njeri ju në zemr Pse Ka thënë Abdullah ibnja Abasi A e dili qka shikimi traftar A e dili qka të më tonë shikimi I cili trafton Ka thënë Je ku në regjullu fi i mejlis është njëriju në mëzlis, në mesin e shogëve, në mesin e mijëve, në mesin e muslimanëve të dërotshëm. Ka dhonë, fetëmurru alejhim mraëtun, ka dhonë, prantin një grua, është ndalu me shikimi nësaj. Ka dhonë, e shikon e me zlisin njëherë, dhe e shafë se kur kush duke të shikue. Dhe dizë e aram është me shikue. Ka dhonë, dhe e vjedhë një shikim të shpejt dhe e këthan shikimin ka thon kjo është ya ja, al muhainet al ayun ka thon Allahu e ka citu kta e ka thell e shikon grujen e ndalume dhe bëhet kishë duke ka shikue dhe kur kush nuk e ka pa kur kush nuk e ka pa Allahu jalla wala karahu ka thon unë e di se kishikuti unë e di se kishikuti pse vallë nga se niyetit është niyet i prit është niyet i prit pra çka e nxit me shikue kështu e nxit brëndia e tij e nëzitë cënimi i ti e nëzitë papastërtia i ti andaj, ki, kjo tematik kjo qështje, kjo pik kjo, kjo farz i madh djetarët e muslimanve e kanë shikusi një rëzik të madh ku njeri ju mundet me fitu gjennetin allohu të barë kjovë të ala apo me hum komplet shpërblimin dhe ata që e ka premtu allohu të barë kjovë të ala në akhiret në shpjegimin e kësa i fjale për nga meri alai salatu e salam ka thonë kështu dhe me nkenet hijratuhu ila Allahi wa Rasulihi dhe e praqë përblejen si pas njëtit dhe gjdo njeri e ka ata që e ka bo njët si ka thënë Alej Salatu e Salam kush ban hijrat e lëshën tokën e ti i bënkajim e lëgjëvzije ka thënë nuk është kush me bo hijrat me emigrue, me trup, me lëshu vendin ka thënë po këj emigrim i ka di kuptime kuptimi parë ka thënë është me lëshu vendin për një vend në një vend tjetër dhe kuptimi i ditë ka dhënë është mëlquhu vendin e xhunaëve, mëlquhu vendin e harameve, mëlquhu vendin e ndaluar tek vendet e lejuara. Pra, ndoshta ndodh hijreti mëkon për një tavolinë në një tavolinë tjetër, për një micë në një micë tjetër, për disa shokë në disa shok tjetër. Kjo është hijreti, gazet është kalim. Ka thënë pejgamberi alay salatu selam, "Fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, hijreti ati cili është tek Allahu dhe dërguari i, dërguar i tij ka thon fe hijratuhu ila Allahi wa rasuli shpërblimin ka më marr te Allahu dhe te dërguari i tij por ai cili ka emigruar te Allahu dhe te pejgamberi alayhi salatu wasalam emer shpërblimin ne baz te niyetit pasai ka thon waman kanat hijratuhu ila dunya yusibha ka thon kush e ka boniyet por hijretin e tij me kalu ne nje dunja me mor një dunjo, me arrit një dunjo, au i mra e tin jenë kihuha, apo një grua për ta martu e, e ka lëshu vendin e vetë, ka emigru e për e vendit vetë, e ka ndru shëgjërien, për çka? Për ta mor një pasuri, apo për ta martu një grua, dhe hijratuhu ila mahajra, ilaj emigrimi, lodhja, kretë këto djërësitje, do t'i këtë për ata që ka udhëtu, pra të Allahu u gjellu ala nuk ka asë një shpërblim, të Allahu të barëk e barë vëtala nuk ka asë një shpërblim, dhe të shofi me lejnë Allahu u gjellu ala dhe gjuman e ardhme, se që ka dosh me thamë për nga meri alai salatu selam, me cilën e këtyre dy shembujve, ajo e cila e kuptojnën nga filim i hadithit, është ata që ka thani imam shafi iju, se nuk ka ibadet, nuk ka adhurim, nuk ka veprimtari, n e besimtarit në këtë jetë, vetëm se në jetë është e para, është e vazhdueshme dhe është e fundit. Andaj në jetë është prej veprimtarive kryesore të besimtarit, të cilat besimtari duhet në vazdimsi me skalitata, me gdhendata, me rishikuata. Me rishikuata sepse me ata Namerr do logari Allahu te bareke وتعالى Elusim Allahun te bareke وتعالى qe Allahu jalla jalaliu na rregulloje ne jeteten tona, na pastroje ne jeteten tona, na largoje ne jetet te prishta ne zemrat tona, Elusim Allahun te bareke وتعالى qe Allahu jalla jalaliu sinime dhe çlime tona, na e voj Allahu nda pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Elusim Allahun te bareke وتعالى qe Allahu jalla jalaliu na pastroje veprat tona dhe na pranoje tek Aj, Elusim Allahun te bareke وتعالى qe Allahu jalla jalaliu na e perfundim